Eta ariketa honekin amaitzeko, betxo, nahi duzun neurri eta doinuan bi kantatzeko zure gaia da. Denbora askoan prestatzen egon zaren atletismoko txapelketa astear dago. Irteera marran zaude prest, urduri zaude. Denbora askoan prestatzen egon zaren atletismoko txapelketa astear dago irteera marran zaude prest, urduri zaude. Proba honetan eman nahi nuken barruan gordeta dena. Segi agudo el mugaraino eta izan onena. Horretarako bilduta dauzkat indarra eta kemena. Gertaliteke gaur segundutan porrotarikan haundiena. Zein gertu dauden marra ontatik. Porrota, tagara pena. isto la ocha enzun orduko segi a cabo paquea gero elmugan emanbearko gaurkoz e, gaurkoan errematea konzentrazio latza badaukat ta izan leike kaltea. Segi aurrera gelditu gabe hortandet borondatea. Ilabetetan prestatu dana Segundu Tane Matea